Сцена третя. Безлюдний степ. Входить Едгар. Едгар. Я виробчу собі. І від погоні в дуплі сховався. Скрізь мене шукають. Всі гавані оточено. Нема куди подітись. Я запоможуся одним лише. Прийму на себе вигляд нікчемного обідранця. Бродяги, що як тварюка між людьми живе зневажений і гнаний. Я обличчя болотом закаляю, голе тіло покрию дрантям, дико розкуйов волосся і блукатиму ноги під бурями небесними на вітрі. Я зустрічав в таких бідах бездомних, що виючи втикають колючки та цвяхи у свої криваві руки, і так тиняються по вбогих селах, ночують по хлівах, камінням биті, і в люду то прокльонами страшними, то просьбами скоринку здобувають. Проте ж і Терлігут, і Том, це люди, це щось. Один лише Едгар, ніщо. Виходить. Сцена четверта. Перед замком Глостера. Входять лір, блазень і дворянин з королівського почту. Кент у Колодках. Лір, дивуюсь я. Поїхали вони, а посланця мого не відіслали. Дворянин. І ще вночі, як певно, я дізнався, вони не готувались від'їздити. Кент, Привіт тобі, володарю. Лір, це що? Комедія ганебна? Кент Ні, королю. Блазень. Глянь, які шорсткі на ньому підв'язки Коней прив'язують за голову Собак та ведмедів за шию Мавп за поперек А людей за ноги І по заслузі У людей часто п'яти сверблять Так ось їм дерев'яні панчохи, щоб не чухались Лір Хто? Хто зневажив так мого слугу Забивши в колотки? Хто він? Кажи Кент Королю, «І вона, і він, ваш зять і доня». Лір, «Неправда». Кент, «Правда». Лір, «Я кажу, неправда». Кент, «Відповідаю, правда». Лір, «Ні, вони так не могли зробити». Кент, «А зробили». Лір, «Юпітером заприсягнусь, що ні». Кент, «Заприсягнусь Юноною». Що так. Лір, вони того не сміли, не могли і не хотіли. Сам мій так зневажить. Це гірше, ніж убивство. Розкажи, чим прогрішився ти і як набрались вони одваги, щоб мого гінця так покарати? Кент, вашого листа я їм привіз королю, опустився навколішки, як звичай нам велить. Не встиг підвестись, інший посланець, задиханий, спітнілий, надбігає і, ледве дух одводячи, дає листа своєї пані Гоноріль'ї. Листа того негайно прочитавши, вони гукнули челядь, та й на коні. Мені ж сказали їхати за ними, і відповіді наче ласки ждати. Та й коса ж як дивилися на мене, а тут... І знову я зустрів гінця, що цим листом від пані Гонеріль'ї ваш лист королю мій зустрів. Поганця, я вмить пізнав, це був той грубіян, який величність вашу розгнівив. У мене серце владарю горує над розумом, я вихопив меча, а він у крик усіх підняв на ноги. Ваш зяті, доня ваша прирекли за вчинок мій оцю мені відплату». Блазень співає. Батько грошовитий, діти так і скачуть, Коли батько в дранці діти і не бачать. Ех, повії долі непотрібні голі. Хоч що кажи, а ти зазнав стільки лихо через своїх дочок, що за і рік не перескажеш. Лір, Ох, як цей Білі іде все вище й вище до серця йде. Я знаю цю хворобу. Спустися нижче туго, нездоланна. А де дочка? Кент, у графа, сер, у замку? Лір, до дворянина. Не йди за мною, зоставайся тут. Виходить. Дворянин, чи ти вчинив не більшу тут образу, як ту, що оповів нам? Кент, ні. Чому прибув король із почтом невеликим? Блазень. От коли б тебе за це питання посадили в колотки, то було б Катюзі по заслузі. Кент, чому дурню? Блазень, ми віддамо тебе в школу до комашні, аби ти знав, що взимку не працюють. Всі, що звикли винюхувати, де ліпше пахне, та ще й мають очі під лобом, знають, куди йти, опріч хіба сліпих. Один, може, з двадцяти не почув би, що тут смердить поразкою. Не хапайся за колесо, як воно котиться згори, бо в'язи скрутиш. От коли воно йде на гору, а тоді держись за нього, вивазе. Коли хто розумний десь тобі кращу пораду, ніж я, віддаш мені мою. Хто служить вам лише для зиску, та заглядає в вашу миску. Під дощик той майно складе, а в буря геть два вас піде. Ну що ж, дури світ утікає. А дурень пана не лишає. Бувають шахраї дурні, а дурні шахраями – ні. Кент, де ти цього навчився, дурню? Блазень, вже ж не в колодках сидячи, дурню. Входять Лір та Глостер. Лір, зі мною не бажають розмовляти? Не дуже? У дорозі знебулися. Ах, хитрощі, омана, непокора! Піди ще раз! Глостер, ви ж знаєте королю, який на вдачу герцог запальний та упертий. Лір, помста, смерть, чума, прокляття! Він запальний? Ти чуєш, пане Глостер? Я, я, Корнуел, із його жною побачить хочу! Глостер. «Владарю ласкавий, я волю вашу їм оголосив?» «Лір, оголосив?» «Ти тямиш, чоловіче, про що йдеться?» «Глостер, так ясний королю». «Лір, король побачить корною лохоче. Дочку свою, улюблений отець, вони це знають? Ах, клянусь життям і кров'ю!» «Запальний він? Запальний?» «Скажи ти герцогові запальному!» «Стривай!» «А може й справді він недужий?» «Хвороба нас примушує ламати обов'язки. За себе ми не можемо відповідати, як тілу й душі сама природа надсилає муки. Я стримаюсь. Я, може, помилився?» Пойнятий гнівом, як слабого мав задужого. «Ах, смерть усій землі!» Глянувши на Кента. «Чого ж то він?» «Ні, бачу, добре бачу, що той від'їзд і все це – ошуканство». «Звільніть мого слугу!» «Піди, скажи, і Корнуелові, і Регані, я із ними розмовляти хочу зараз!» Негайно. Хай прибудуть і мене покірно вислухають. Бо звелю я у них під дверима бити в барабан. Допоки він не крикне, спіть до смерті. Глостер. Хотів би я, щоб мир зайшов між вами. Виходить. Лір. О, серце. Серце, тише. Заспокойся. Блазень крикне йому, як куховарка кричала в юнам, кладучи їх живими в пиріг. Вона їх била качалкою по голові і приказувала Заспокойтесь, ледарі! Заспокойтесь. А брат у неї був добріший. Так любив свою конячину, що навіть ціну їй маслом мастив. Входять Корнуєл, Рагана, Глостер, слуги. Лір «Вітаю вас обох!» Корнуєл «Привіт, королю!» Кента звільняють. «Регана, я рада вам, паночі?» «Лір, вірю я, що рада ти, а то візьму розлуку я з чесним гробом матері твоєї, як з гробом непотребниці». До Кента. «Ага, тебе звільнили. Ну, про це пізніше. «Регано, Люба». Знай, твоя сестриця не гідниця. Вона регано яструб. Вона злобу мені сюди вселила, показує на серце. Я ледве можу говорити об цім. Така зіпсута вдача. О, регано. Регана. Прошу вас, заспокойтеся. Ви швидше ладні постерегти її недбалість, аніж вона обов'язки забуть. Лір, що кажеш ти? Регана, повірити не можу, що свій обов'язок сестра забула. Ну, може, їй хотілось почет ваш від п'яної розпусти відучити. Хіба ж то зле? Лір, прокляття їй. Регана. О, сер, ви вже старі, вже на краю життя ви. Потрібна вам розсудлива рука щоб вами керувала дбайливіше, ніж ви самі. Благаю вас, поверніться до Гонерілії, нашої сестри. Признайтесь, що провинні перед нею. Лір. Провинен я. Подумай, як це гідно. Кохана дочко, я вже старий. Я непотрібний. «На коліна ставши, прошу тебе, щоб з ласки ти своєї мені харчі давала та одежу?» Регана. «Оближте, сер! На жарти ці дивитись занадто прикро!» «Ще раз я прошу, верніться до сестри, лір, Не за що, дочко!» «Вона удвоє почат мій зменшила, дивилась непривітно». Язиком мене діймала, наче та гадюка. Нехай поб'є її небесна кара. Нехай чума їй надламає кості кульготою гидкою. Корнел. Тьфу-тьфу-тьфу. Лір. Ви, бистрі блискавки, вогнем сліпучим зухвалі очі засліпіте їй. Ви, сонцем розколихані тумани, спадіть на неї і затруйте вроду. І гордощі неситі, оскверніть. Ригана. «Боги могутні, та ж мене так само ви можете у гніві проклинати!» Лір, «Ні-ні, Регано, ти моїх проклять ніколи не заслужиш! Ти вродилась незлобною, у неї очі люті, У тебе тихі, ніжні, миродайні! Нездатна ти зменшити почат мій, Розваг мене веселих позбавляти! Перечити мені І на замок від мене замикатись Розумієш ти свій обов'язок І те, що зв'язує Отця з дочкою Вічлива ти, вдячна Ти пам'ятаєш, що тобі віддав Свого я королівства половину Регана Що ж далі, сер? Лір Хто смів мого слугу Взять в колотки. за сценою сурми. Корнел. Що то за сурми там? Входить Освальд. Регана. Я знаю. Це сестра. Вона писала, що буде тут. До Освальда. Твоя це господиня? Лір. А, -а, -а, -а. підлий раб, чия дешева гордість заснована на милості примхливій його велительки? Геть, геть, подлюко! Корнел, що хочете сказати ви королю? Лір, хто в колотки слугу мого забив? Регано? Сподіваюсь, ти не знала про це. Хто там іде? Входить гонорілья. А, боги небесні! Коли людей ви любите старих, коли слухнянство мило вашій владі, коли самі старі ви... «Оступіться за мене! Станьте на моєму боці!» Догонеріл'є. «Чи можеш ти на бороду оцю дивитися без сорому?» «Регано? Невже ти здатна їй подати руку?» «Гонеріл'є. Чому ж би і ні, королю? В чим я винна?» «Не все ж те злочин, що за злочин мають на розум підупалі старики?» «Лір, о, серце терпеливе! Як ти можеш це зносить? Чом слугамі в колодках? «Корнел, я закувать ювелів його королю, хоч він на тяжчу заслужив науку!» «Лір, ти? Як ти зважився?» «Регана, паноче, ви слабі тепер і кволі. Поверніться до гонерілії, доживіть у неї цей місяць і, зменшивши почат свій, тоді до мене прибувайте. Нині не в себе я, отож не маю змоги вас гідними запасами забезпечить. Лір. До неї знов? І зменшити свій почат? Ні, краще я під небом спати буду. Боротимуся з вітром степовим, заприязнюся з вовком та совою. Біда мені. До неї повернутися? Та краще б я навколішки упав перед палким французьким королем, що взяв дочку без посогу від мене. Упав би як звичайний зброєносець, щоб він прийняв на хліб мене ласкавий. До неї повернутися». Краще ти порадь мені, щоб став я зараба за, за в'ючного слау у цього плакузи. Дивиться на Освальда. Гонерілья. Як знаєте, паноче. Лір. Не доводь мене ти до шаленства, дочко. Більше не буду вже тебе я турбувати. Дитя моє, навіки попрощаймось. Але згадай моя теплоті кров. Моя дочка, тяжка моя недуга, Сердечна рана, а проте моя. Пощо корити? Хай не сором до тебе прийде сам, Його твій батько не кличе, І взевеса громовежця на тебе грому карного не просить, І вічному не скаржиться судді. Подумай на дозвіллі, схаминися, «Стань кращою! Терпіти вмію я. Я з рицарями житиму в Регани. Регана! стривайте, Я на вас не сподівалась і ще не можу вас прийняти гідно. Послухайтеся, гонеріль'ї! Ви старі вже, пане, і розум ваш не завжди у згоді з пристрастями. А до того ж, повірте!» Що сестра вам зла не зичить, Лір. Що ти сказала, Регана? Я? Я сказала правду. Півсотні рицарів, хіба не досить? Та й то багато, тільки клопіт з ними та небезпека. Думайте самі, чи ж то годиться? Мать в одному домі два почти, різним двом панам підлеглі. Чи ж можна в добрій згоді їх держати? Гонорілья Хіба ж моїх не вистачить вам слух чи слух сестри? Регана Ай, справді, чому не так? Коли б вони у чомусь прогрішились, ми покарали Хочете у мене вигостювати, то я пораджу мій королю Задля безпеки рицарів зоставить лише двадцять п'ять на більше ані місця, ані уваги я не приділю. Лір, я все віддав вам. Регана Віддали ви вчасно. Лір, я вам велів опікуватись мною і всім орудувать. Одно лише собі убезпечив право я держати сто рицарів. А ти про двадцять п'ять мені говориш так я вчу, регано. Регана, «Так, я ладна вам це сказати знову. Не більш, коли зібрались ви до мене». Лір. Лиха тварюка кращою, здається, коли рівнять з лихішою. Хвали той годин, хто не гірший проти інших. До Гонеріль'ї. Піду до тебе. П'ятдесят удвоє за двадцять п'ять складає. І мене удвоє більше любиш ти. Гонеріль'я. Ладарю, навіщо двадцять п'ять, чи п'ять, чи десять у домі тім, де челядь незліченна чинитиме, що ваша честь накаже? Регана, навіщо хоч один там? Лір, а, навіщо? Покинь про це, адже злида розтанній і в злиднях має радощі якісь. Не дай людині більше, ніж їй треба, і ти її з твариною зрівняєш. Ти, пані, ну хіба ж ти для тепла убрання носиш пишне та розкішне? Навіщо кажеш? От чого ж мені тепер просити в неба, крім покари? Ви немощного бачите, боги, нещасного, окривдженого діда? Що ж, як озлили в дочок ви серця супроти батька? Батькові не дайте безсилля нерозумного. Вогнем пойміть йому його старечу душу. Ох, хай ці сльози, ця жіноча зброя обличчя чоловічого не росить. Відьми, відьми, я так на вас помщусь, що цілий світ, так, світ я потрясу, Нечуваним, невиданим ще жахом. Плачу, ви ждете, не заплачу я. Є плакати причина, та це серце на сто скалок розіб'ється раніше, ніж я заплачу. Блазню божевілля тут над чолом. Лір, Глостер, Кент і блазень виходять. Корнел. Ходім, надходить буря. Регана. Цей дім малий, Він короля не вмістить із челяддю. Гонерілья. Його безумство, власне, Позбавило його притулку. Регана. Що ж, його б я радо Прийняла у себе, Якби не почат. Гонерілья. Так і я. Де Глостер? Входить Глостер. Корнелл. Старого він провів і повернувся. Глостер. Король. Великий пересердя впав. Корнел. Куди він їде? Глостер. Він вилів зібратись всіму дорогу, а куди – не знаю. Корнел. Хай чинить, що намислив. Гонерілья. Я прошу, щоб не вмовляли ви його зустратись. Глостер. Ох, ніч надходить, вітер крижаний лютішає, Ні куща, ка, кругом. Регана. О, сер, упертим людям придається тяжка наука. Браму зачиніть. Свавільці, що його становлять почет. На зле його підбити можуть легко. І треба берегтися. Корнуел. Правда це? Регана слушно радить. Зачиніть ворота, сер. Яка ж бо ніч іде. «Втікаємо швидше від грози страшної!» Виходять. Дія третя. Сцена перша. Степ. Буря з громом та блискавкою. Входять Кент і дворянин. Зустрічаються. Кент. «Гей!» Хто це тут, опріч негоди злої? Дворянин. Той, хто у серці має злу негоду. Кент. А, знаю. Де король? Дворянин. Супроти бурі він бореться. І вітер молить хижий, Щоб той здмухнув у море суходіл, Чи хвилями пойняв страшними землю. Волосся сиве він бочає і рве, А буревію пориви шалені Підхоплюють волосся і розвівають. Він хоче, він, мала земна людина, перемогти ворожий дощ і вітер. Під ніч таку, коли голодний вовк і лев з ведмедом дбають лише про те, щоб зберегти сухою власну шкуру. З невкритою він бродить головою і сам себе стихієм віддає. Кент, а хто ж із ним? Дворянин, нікого, тільки блазень, що жартами образи хоче збути. Які у саме серце той дістав. Кент, Сер, ви мені відомі, і тому наважуся я речі сповістити важливі. Розбрат виник потайний, незгоди обопільні зайнялися між Олбені та Корнуелом. Знайте, у них є слуги, в кого ж їх нема, серед людей, що трони посідають. Ті слуги, як на правду говорити, ви французькі. Через них усе відоме Франції, що в нашій державі діється. І ворожнеча, та чвари серед герцогів, і те, як короля загнуздано старого, і джерело, з якого все теплине. Я певно знаю, з Франції війська ідуть на землю роздрібнілу нашу. Їм наша необачність у пригоді. Уже в британських гаванях вони – Ладні підняти прапор свій одверто. Коли мені ви вірите, спішіть до дура. Там ви знайдете людей, що вдячні будуть за правдиві вісті, про лихо, що спіткало короля. Нечуване, аж серце з болю рветься. Я, шляхтич родом, звичаєм і кров'ю, вам без вагання доручаю це. Дворянин, ще слід би де об чим поговорити. Не треба, щоб упевнитися в тім, що більше щось являю я собою, ніж видаюсь, розкрийте цей гаман і те візьміть, що сховане у ньому, побачивши корделію, а знайте, побачите її ви, покажіть цей перстень, і вона вам певно скаже, хто є той невідомий чоловік, що з вами розмовляє, грім, ну та й буря» піду шукати короля. Дворянин. Подайте правицю вашу. Ви сказали все? Кент. Так, мало слів за те вагивних стільки, що переважить, може, всі слова. Хто короля із нас зустріне першим, хай іншому подасть негайно голос. Розходяться в різні боки. Сцена друга. Інша частина степу. Буря триває. Входять лір та блазень. Лір. Дміть вітри, хай полопаються щоки. Шалійте. Дміть, ви струмані, кипучі. залите ураганами всі башти. Шпилі на вежах наших затопіть. Ви вогняні серчані блискавиці. Провісниці ударів, що ламають дуби в лісах. Огнем своїм паліть старечу, сиву голову мою. Разючий громе, землю розчави, Розбий нікчемні виліпки природи І сім'я сім'яте повітру розмитай, З якого люди родяться невдячні. Блазань. Ага, кумцю, свячена водичка в сухій хаті ліпша, Як дощова під голим небом. Добрий, кумцю, а пішов би ти додому Та попросив благословення у своїх доньок. Ця ніч не жалує ні мудреців, ні дурнів. Лір. «Реви, лютуй, грими розливайся! Дощ, вітер, грім! Не, дочки, це мої! Стихії люті, не виную вас! Я не віддав своєї вам держави, не називав вас дітками своїми! І вдячності не винні ви мені! Тож грайтеся істотою моєю! Я раб ваш, бідний, кволий, недолугий, безсилий дід!» І я проте взиваю рабами вас за те, що ви з'єднались із дочками злочинними моїми і попліч з ними стали до війни проти такої голови старої, як ця. Ох, ох, яка страшна підлота. Блазень. Розумний той, у кого є домівка, щоб було де прихилити голову. Хто надумав жить без хати, мусить воші годувати. Завжди доля жде така по весіллі бідака. Хто ногою заміняє те, чим серце бути має, Не побачить тихих снів, плачучи від мозолів. Входить кент. Лір ні, буду зразком терпіння. Сціплю уста. Кент. Хто тут? Блазен. «Коупак і вінець, дурень і мудрець!» Кент, «Королю мій, ви тут! Таких ночей не любить навіть звір, що любить ночі. У темряві бичує небо гнівне, заблуканих і в житла заганяє. Відколи я живу таких потоків огню, таких страшних ударів грому, виття такого вітру та дощу не пригадаю?» Стерпіти не сила. Людині стільки муки, стільки жаху. Лір. Нехай боги, що грім у їх руці, його на супостатів нині вержуть. Тремти, харцизе, втекли від закону. Ховайся, закривавлена правице. Кривоприсяжнику і лицеміре, прелюбодію, нелюде лукавий, що вбивство потаємно замишляв, дрежіть і полотнійте. «Ах, сірвіть людські гріхи, усі свої покрови! Благайте в грізних суддів милосердя! Я та людина, що зазнала більше від інших лиха, ніж сама вчинила!» Кент не має в іншим голову накрити. «Державцю мій, тут близько є курінь. Притулок там дадуть вам добрі люди. Від громовиці сховище, а я...» Піду до того дому, що твердіше серця в господарів його, ніж камінь, з якого він збудований. Сьогодні під ніч таку, як я туди постукав, питаючи про вас, вони мене звеліли не пускати. Так, піду і силоміць гостинності доб'юся. Лір, думки туманяться. До блазня. Ходімо, хлопче. Що? Холодно тобі, малий, мені самому холодно. До Кента. А де ж, друзяко, солома? Що за мудра штука, злидні? Вони не потріб, покидьки усякі. На пишний обертають скарб. Ходімо, до курення. Мій дурнику, мій блазню, я почуваю, що в моєму серці є закуток, якому жаль тебе. Блазень співає. Хто хоч маленький розум має, На дощ і вітер не зважає, Він щастя довлі зажива, Хоч лється дощ, як з рукава. Лір, Правда, люби мій хлопче. До Кента. Ходім веде до того куреня. Лір і Кент виходять. Блазень. Ох, саме добряче ніч, щоб прохолодити розпусницю. Першні жити вирячу пророцтво, Як візьмуться попи робити, а не говорити. Як у пивце шинкар зречеться воду лити, як панство пишне повчатиме кровців, як будуть на вогні палити джигунів, як по судах зачнуть судити справедливо, як шляхти, житиме без боргу всім на диво, як висохне язик брудної клевети як злодій зважиться на чесну путь піти, як будуть лихварі на полі сіячами, як хвойди ставити почнуть високі храми, тоді таких чудес зазнає Альбіон, що видасться усе, як дивовижний сон. І навіть річ така химерна зовсім буде, що на своїх ногах ходитимуть всі люди». Це провістить Мерлін, бо я живу перед його часами. Виходить. Сцена третя. Кімната в замку Глостера. Входять Глостер та Едмунд. Глостер. Ох, тяжко. Тяжко мені, Едмунде. Не до серця мені це жорстоке діло. Коли я просив у них дозволу дати йому притулок, вони забрали у мене собі на користування мій дім. Заборонили мені, погрожуючи своєю неласкою, говорити з ним, заступатись за нього і хоч би чимось допомагати йому. Едмунд, це щось жахливе, щось нелюдське. Глостер, слухай, ну, тільки щоб нікому, ні слова. Розбрат зайшов між герцогами. Та коли б на цьому все скінчилось... «Я сьогодні вночі одержав листа. Про нього небезпечно говорити. Я замкнув листа у себе в кімнаті. За образи, що їх тепер зазнає король, буде помста. Частина військ уже вирушила, ми повинні стати на боці короля». «Я розшукаю його, і потайки стану йому у пригоді». «А ти йди і забавляй розмовою герцога, щоб він не постеріг моєї допомоги королю». Колись питає про мене, я недужий, лежу у постелі. Якби навіть довелось за це вмерти, бо мені таки смертю загрожують, я не лишу свого короля, свого старого володаря, не призволяще. Надходять дивні речі, Едмунде, прошу тебе, будь обережний. Виходить, Едмунд, провірність заборонено тобі. І про листа довідається герцог негайно. Послуга це не мала. Я за неї те собі дістану, що тратить батько. Все дістану я. Де старість никне, молодість буя. Виходить. Сцена четверта. Частина степу. Курінь. Входять лір, кент і блазень. Кент. Це тут королю добрий. Увійдіть. Такої ночі тиранія дика, людині затяжка. Буря триває. Лір. Лиши мене. Кент. Війдіть сюди, володарю ласкавий. Лір. Мені ти хочеш розірвати серце? Кент. Своє раніше я розірву королю. Війдіть сюди. Лір. Ти думаєш... То лихо, що нас гроза промочить до рубця. Для тебе справді. А тому, кому на серці важко, Непомітна недуга менша. Хай би от ведмедя ти утікав, А море на шляху зустрілося розбурхане. Назад побіг би ти ведмедеві у пащу. Як вільний дух, то й тіло в нас чутливе. Ця буря, що в моїм бушує серці, Заглушує всі інші почуття. Невдячні дочки, боже мій, єдиний, та це ж однаково, якби кусати мої уста цю руку почали за те, що їм вона підносить їжу. Та я помщусь. Ні, ні, я не буду плакати. Під ніч таку не дать мені притулку. Гуляй, неси та зливо. О, Регано, о, гонорільє. доброго отця, що все віддав вам щирою рукою Під ніч таку, як близько до безумства Як страшно Ні, мовчатиму, ні слова Кент Королю добрий, увійдіть сюди Лір Прошу, зайди собі, лаштуйся на ніч Мені ця буря волі не дає про тяжчі речі думати. А втім, іду, іду. До блазня. Заходь, хлопчино, перший. Іди вперед, бездомний бідачисько. Я помолюся перед сном. Блазень заходить у курінь. Бродяги, сіроми, голі. Як на вас падуть страшні удари бурі от цієї. Чи ж можуть ваші голови не вкриті, худіть тіла в подертому вбранні, з негодою жахливою боротись? Занадто мало думав я про це навчайся, багатію, відчувай, що бідарі всякденно відчувають, віддай їм зайвину добра свого, щоб правда на землі запанувала? Едгар. У курені. Дев'ять футів, дев'ять футів. Бідний Том. Блазень вибігає з куреня. Блазень, найди туди кумцю. Там нечиста сила. Рятуйте мене, рятуйте! Кент, дай руку. Хто там? Блазень, дух, дух, він каже, що його звуть бідний Том. Кент, хто там гарчить у соломі? Ану, виходь. Входить Едгар у подобі божевільного. Едгар. Геть, диявол женеться за мною, крізь колючу темряву дме зимний вітер, гей, іди в свою холодну постіль і зогрійся. Лір. Ти все віддав своїм дочкам і дожився до такого. Едгар. Дайте милостеньку бідному Томові. Нечистий дух гнав його крізь вогонь та полум'я, бродами та чорториями, драговинами й болотами, клав йому ножі під подушку й мотузки зашморгом на його місце в церкві, сипав щурячу отруту йому у кашу, гордим робив його серце, примушував гасати конем по вузеньких місточках, проклинати власну свою тінь, як зрадника. Присягаюсь усіма п'ятьма чуттями. Томові холодно. Ду-ду-ду-ду-ду, ду ду ду Хай бурнять тебе боги від вихору, падучих зірок та пошисті. Дачу чонебудь бідному Томові, його мучить нечистий. От я його ледве не впіймав. піймав. От я його. От я його. Ще раз, ще раз. Буря триває. Лір, що? Це дочки довели бідолаху до цього. «Ти не міг нічого врятувати! Ти віддав йому все!» Лазень. «Ні, він зоставив собі рядюгу, а то нам усім було б соромно дивитись!» «Лір, нехай усі хвороби, що таяться в хистким повітрі, щоб карать злочинців, твоїх жорстоких дочок опадуть!» «Кент, сер, дочок він не має!» «Лір, смерть тобі, брехливий рабе!» Так занапастити людину можуть лише недобрі дочки. Чи то вже звичай, що отак батькам доводилось через дітей страждати? Це справедлива кара. Так! Батьки самі потвор нещасних породили. Едгар. Пілікок, сів на Пілікокській горі. Ух, ух, ух! Блазень. Ух, ця ніч холодна всіх насоберна на дурнів та шаленців біснуватих. Едгар. «Старежись лихого духа, слухайся своїх батьків, будь вірний своєму слову, не клянись, не перелюбствуй жінкою ближнього свого, не давай гордощам посісти твою душу, томові холодно!» «Лір, хто ти був такий, Едгар?» «Послужливий хлопець, гордий серцем і розумом, що завивав собі кучері». Носив рукавички і капелюхи, догаджав хтивому серцю своєї коханки і чинив з нею нічні діла. Присягався стільки разів, скільки разів відкривав рота і кожну присягу ламав перед світлим оком небесним. Хлопець, що засинав, обмірковуючи спокуси, і прокидався, щоб здійснювати їх. «Ах, вино я любив палко!» Гру в кості ніжно, а в любові до жіноцтва міг заткнути за пояс турецького султана. Живучи з лукавим серцем, з легкою головою, з кривавою рукою, я був ладачий, як свиня, хитрий, як лис, неситий, як вовк, скажений, як пес, хижий, як лев. Не допускай, щоб репіння черевичків чи шелест шовку. Віддали твоє бідне серце жінці. Не дозволяй нозі твоїй наближатись до кубел розпусти, руці до спідничок, Перу твоєму до рахункових книг лихваря І стережись нечистого. А зимний вітер усе дме крізь кущі терну. Він каже, «Гу-гу-гу, гу-гу, хлопчику мій, Тсс, ну він мене нас!» Буря триває. Лір, еге ж, краще б тобі лежати в домовині, як стояти голому супроти цього розлютованого неба. Невже ж оце людина? Придивись на тільки до нього. Він не завдячує черев'якові шовк, звірові, хутро, вівці, вовну, гірській кішці мускус. Тут нас троє підроблених. А ти справжня людина. Неприкрашена людина. Це ж і є така от злиденна гола двонога істота. Геть, геть усе позичене. Йдино, розстебни отут. Рве з себе одежу. Блазень, е, я прошу тебе, комцю, не виридуй. Ця ніч не годиться, щоб купатися. Маленький вогник серед дикого поля був би тепер як серце старого розпусника. Дрібна іскорка, а все тіло холодне. «Дивино! Мандрівний огник!» Входить глостер зі смолоскипом. Едгар. «То лихий дух Фліберті Джібет!» Він з'являється, коли зазвонять на вечерню, А блукає до перших півнів. Від нього павутиння та шпильки, Косі очі і зайчі губи. Він насилає на пшеницю Сашку, і кривдий підолашні зимні створіння Святий проходив Вітольд Другою глухою І тричі зустрічався З морою віннічною На місці став, її закляв Згинь, відьмо, згинь Хай буде Бог зі мною Кент Як ви почуваєте себе королю? Лір Хто це? Кент Хто такий? Глостер Мені скажіть, що ви за люди? Едгар, бідний Том, що її жаби, пухоловки, ящерки три тритони. Розпалившись серцем, він, як нападає його диявол, їсть кров'ячі кізяки замість салату, ковтає старих щурів та дохлих собак, п'є зелену воду зі стоячої калюжі. Його за всіх, б'ють та січуть, карають і кидають у темницю. У нього були три одежини на спину, шість сорочок на тіло – Кінь під верх і зброя. Та мишій щури от поживе для Тома. Сім років уже як і відома. Стережіться мого гонителя. Геть, дияволе, геть! Глостер. І це королю ваше товариство? Едгар. Князь ми дворянин. Він зветься Модо і Маху. Глостер. Споганилася наша крові плоть, устаючи на нас самих війною. Едгар. нещасний дом, як холодно йому. Глостер. Ходім, королю. Я не здатен більше коритися жорстоким дочкам вашим. Хай звелено замкнуть мені ворота і вас віддати бурі на поталу. Намислив я знайти вас і повезти туди, де жде на вас тепло та їжа. Лір. Стривай, поговорю з цим мудрецем. Ну, звідки грім береться? Кент. Мій королю, прийміть молю запросений його. Лір. Порозмовляти хочу з цим фіванцем. Скажи мені, у чим твоя наука? Едгар. Я вмію відганяти нечисту силу, вбивати гадів. Лір. А скажи мені, так, щоб ніхто не чув. Кент до Глостера. Просіть, мілорда, його до себе ще раз. Ум його туманиться. Глостер, ну що ж, воно й не диво. Йому ж бо рідні дочки смерті зичать. А де ж той добрий Кент? Казав він правду, вигнанець бідолашний. Кажеш ти, король наш розум тратить. Я тобі скажу, мій друже, що й мене черкає крило безумства. Був мене син, що хотів мене з світу цього звести. А я любив його так ніжно щиро, як тільки батько може. Признаюсь, мене це волить, що за ніч буря триває. Благаю вас, королю, лір. О, пробачте, філософа шляхетний, прошу з нами, Едгар. Том, бідний, змерз. Кент. Біжи в курінь, погрійся. Лір. Ходім в курінь. Кент. Ні-ні, королю, ви з нами. Лір. З філософом лишитися я хочу. Кент. Ласкавий, лорде, втіште короля. Нехай бере він його з собою. Глостир. Беріть його з собою. Кент. Ей, хлопчино, ходімо з нами. Лір. Ну, афінцю мій, рушаймо. Глостер. Тихо. Ані слова, тихо. Едгар. Роланд до вежі темної підходить, А велетень відтіль. Ух, ух, британський чую дух. Виходять. Сцена п'ята. Кімната замку Глостера. Входять Корнуелл і Едмунд. Корнуелл. Я помщуся раніше, ніж покину цей дім. Едмунд, мені, мілорде, можуть закинути, що кров моя поступилась перед підданським обов'язком? Страшно й подумати. Корнел, бачу тепер, що не тільки через лиху свою вдачу брат хотів його смерті. Його серце мало право ненавидіти батькову підлоту. Едмунд, Лиха доля моя. Мені доводиться каятись у тім, що я стою за правду. Ось, ось той лист, про який він казав. Звідси добре видно, що він на боці французів. О небеса! Навіщо задумав він цю зраду? Навіщо склалось так, що я виказав на нього? Корнол, ходімо до герцогині. Едмунд. Якщо лист каже правду, скільки ж то клопоту буде вам. Корнел. Правда, стоїть там чи брехня, але цей лист і зробив із тебе графа Глостера. Розшукай батька, його треба взяти під варту. Едмунд убік. Коли я знайду його саме тоді, як він клопотатиметься за короля, то це ще й укріпить герцогові підозри. До Корнуела. Я йтиму далі правим своїм шляхом. Хоч як тяжко боротися голосу обов'язку з голосом крові. Корнуел. Я звіряюсь на тебе. І в моїй особі знайдеш ти кращого батька, ніж рідний. Сцена шоста. Кімната на фермі поблизу замку. Входять Глостер, Лір, Кент, Блазень. І Едгар. Глостер. Тут краще, ніж під голим небом. Заходьте, прошу. Я подбаю, щоб вам тут було спокійно. Я ненадовго залишаю вас. Кент. Усю міць його розуму поборола нетерпеливість. Хай нагородять вас боги за ласку вашу. Глостер виходить. Едгар Нечистий, кусай мене за спину. Блазень. Божевільний той, хто вірить у ласкавість вовка, здоров'я коня, любов юнака і присягу по Лір, хай буде так. Я кличу їх до суду. До Едгара. А йди сюди, учений судіє. До блазня. Ти сядьо тут, громадяни невчений. Ну ви, лисиці. Едгар, як очима світить. А ви кого чаруєте тут, пані? Через річку бе плинь, Блазень співає. В неї човен протікає, Вся тремтить вона як тінь, А чого сама не знає. Кент, Що вам, королю, Годі тих думок? Лягайте на перину, відпочиньте. Лір, Ні, перша суд. Гей там, Покличте свідків. До Едгара. Ти, вдягнений у мантію судді, Сідай на місце до блазня. Ти з ним поруч сядь. Обидва ви в однім ярмі вродились. До Кента Сідай і ти, товаришу судовий. Едгар, нехай вершиться справедливий суд. Лір. Оцю першу постав перед судом. Це Гонеріля. Пересягаюсь перед шановною громадою, що вона вигнала геть. Бідного короля, свого батька. Блазень. Ах, підійдіть сюди, пані. Ваше ім'я Гонерілія? Лір. Вона не може від цього відмохтись. Блазень. Е, Пробачте, мені здалось, що ви стілець. Лір. Ось друга. Бачите цей косий погляд? Він свідчить про її камінне серце. Спиніть її. Огню! Огню й мечів! Наш суд продажний! Нащо ти дозволив їй вислизнуть, лукавий суддіє! Едгар, нехай боги твій розум бережуть. Кент. Огоре, де ж терпіння те королю, що ним ото хвалились ви не раз? Едгар, Убік. Ні, сльози ці мене сьогодні зрадять. Лір. Глянь, глянь. Собачки гавкають на мене. Едгар. На них я кину свою голову. Геть, прокляті собачата, відціль. Чорна, біла, утікай, хоч отруту в зубі май. Спаніель ти був, чи хорт, покроч будь лихий, як Чорт, бути чи з хвостом, всіх прогнати вміє Том. Головою кине він, всі собаки, через тин. Тин, тин, тин. Лір, розітніть груди Регані, подивіться, що в неї біля серця. З чого в природі виникають такі жорстокі серця. До Едгара, вас сер я беру до своєї сотні. Тільки не до вподоби мені ваша одежа. Ви скажете, може, що це перське вбрання, а проте надіньте інше. Кент, тепер королю ляжте та спочиньте. Лір. Ану, годі там, гомоніти, затягніть запоно. Так, так, ми повечеряємо вранці. Так, так, так, входить глостер. «Глостер, айдино, друже, де ж король?» «Кент, він тут. Його ви не тривожте. Він тепер не приумі? Глостер, послухай, чесний друже, подбай про нього. Змова є лиха його убити. Ноші он візьми і віднеси його мершій до дура, Там знайдете й захист твій, й гостинність». Негайся, півгодини про мене, і пізно буде. Твій загине пан. Загинеш ти і всі його боронці. Ну бери ж його, бери за мною швидше, я виведу на шлях до порятунку. Кент, спить, мученик, нехай же відпочинок надламаний твій розум, покріпить, бо випроб, ще зазнає він багато. До блазня, ходім, нести поможеш. «Владаря ти не повинен кидать!» «Ну, скоріше!» Кент, Лостер та Блазень виходять, несучи Ліра. «Едгар» «Коли ми бачимо, що біда напала людей за нас і старших, і значніших, нам власний біль від серця відлягає. Тому страждати гірше, хто самотньо серед щасливих мучиться людей. Наш дух...» Тяжкі перемагає муки, Як страдників товаришів знаходить. Що розпач мій У порівнянні з лихом, Яке в'ялить і сушить короля? Ну, бідний Томе, Годі, Встань за правду! На все тепер ти маєш бути готовий, Щоб короля від мук урятувати. Виходить. Сцена сьома. Кімната в замку Глостера. Ходять Корнул, Регана, Гонерілія, Едмунд і слуги. Корнул, до Гонерілії, поспішайте до герцога, вашого мужа. Покажіть йому цього листа. Військо короля французького уже на нашій землі. Розшукайте зрадника Глостера! Регана, повісите зараз. Гонерілія, виколоти очі. Корнуел, віддайте його моєму гніву. Едмунде, супроводь нашу сестру. Не гоже тобі бачити ту покару, який ми піддамо твого батька-зрадника. Скажи герцогові, бо ти ж їдеш до нього, щоб він ні хвилі не барився, запобігаючи лиху. Ми теж про це подбаємо. Ми будемо обсилатися прудкими гінцями. Прощай, люба сестро, Прощайте, лорде Глостер. Входить Освальд. Ну що? Де король?» Освальд Граф Глостер допоміг йому втекти. Біля воріт зустріло їх із тридцять тих от рицарів, що короля всю ніч шукали. А тепер вони, з'єднавшись із графовим вояцтвом, до Дувра рушили. Я, як прочув, там нібито чекають друзі їх озброєні. Корнелл «Ей, коней, герцогині!» Гонерілья – Прощайте, лорде. Будь здорова, сестру. Гонерілія, Едмунд і Освальд виходять. Корнуелл, прощай, Едмунде. Де той лиходій? Де Глостер? Пов'язати й привезти. Слуги виходять. Хоч відберемо ми життя йому судових звичаїв, не відступивши, та влада наша допоможе нам наш гнів неутоленний вдовольнити. Нехай хто хоче нас корить за лютість. Її проте нікому не утримать. Ну, хто там? Зрадник? Входять слуги із Глостером. Регана. Ти проклятий лисе. Корнел. Зв'яжіть та міцно руки ці сухі. Глостер. Що це таке, ясновельможне панство? Ми друзі, ви гостюєте у мене? «По що ця зрада, друзі? Схаменіться!» Корнел, в'яжіть його, велю я вам!» Слуги в'яжуть Глостера. «Регана, тугіш, тугіше, а мерзота віроломна!» «Глостер, жорстока леді, я не віроломець!» Корнел, в'яжіть його! Ось ми тобі, гадюко!» Регана вчіплюється Глостерові в бороду. Глостер. «Клянусь богами, чи ти ганебно?» Регана. «Така севизна і таке лукавство!» Глостер. волосся це, що рвеште, лиходійко, воно живе! Воно твій звинувач! Мої ви гості! Сором вам мене розбійними руками ображати! Чого ви хочете?» Корнел. «Які листи!» «Ви з Франції добродію дістали?» Регана. «Кажи лише правду. Знаємо ми все». Корнел. «Які стосунки мав ти з ворогами, що висіли в Британії підступно?» Регана. «Чиїм рукам ти звірив короля безумного? Кажи!» Глостер. «Листа одного я мав. І від сторонньої людини, а не від ворога». Корнел хитруєш, Регана, брешеш. Корнел: Куди послати короля? Глостер: До Дувра. Регана: До Дувра? Заборонено ж тобі під страхом смерті. Корнел: Ну відповідай. Глостер: Я зв'язаний стою, немов ведміть. Регана: Нащо до Дувра? Глостер: Бачить, я не хотів. Як пазурами будеш виривати Його примерклі очі ти, жорстока, І як твоя сестра немилосердна Йому віп'ється в царственне тіло Своїми іклами, мов дикий вепр. Коли під бурю в темряві пекельній Блука він серед степу непокритий, Скаже не море хвилою грізною? Зірки гасило, а не дуже страдник До сліз небесний додавав свої Якби під ту негоду страховинну вовки завили під ми в тебе, ти мусила б казати «Воротарю, піди і відчини!» Та знай же, знай, я ще побачу, як спаде на вас крилата помста, діти безсоромні. «Корнел, ні, не побачиш. Ей, держіть його!» «Я очі розтопчу твої ногами!» Лостер. «Рятуйте! Хто до старості дожити, надіється!» «О лютосте! О небо!» Регана. «І друге око, щоб було некривдно!» «Корнел, ти хочеш помсту бачити!» «Перший слуга! Стривайте, вельможний пане! Я з малечих літ слугую вам!» «Та тільки на сьогодні зробити можу послугу справдешню, вас зупинивши!» Регана, «Що таке, собако?» Перший слуга, «Коли б сама ти бороду носила, я вирвав би її! Чого ти хочеш?» Корнуел, «Що? Мій підніжок? Раб мій!» Вихоплює меча і підбігає до слуги. Перший слуга, «Боронись!» Вихоплює меча, ранить Корнуела. Регана до іншого слуги Подай меча, ах бидло Знавісніле Схопила меча і разить першого слугу в спину Перший слуга Ох, смерть моя У вас лишилось око Щоб бачити над ним покару Графе Ох, умирає Корнел. Не побачить Геть драглі огидні Ну, де ваш блиск? Глостер, як темно, страшно як. Де мій Едмунд? Едмунд, розпали всі вогні, щоб спопилити клятих. Регана, геть, зраднику, даремно закликаєш того, ти, хто ненавидить тебе. Він. Викрив нам твоє лукавство чорне. І надто чесний він, щоб пожаліти такого батька. Глостер. О, яке безумство! Обмовлено Едгара не повинно. Простіть мене, Боже милосердні, і синові щасливі дні пошліть. «Гей! Викиньте за браму цей непотріб! Нехай дороги носом він шукає до дувра!» «Герцогу, як ваша рана? Вам боляче?» «Корнел, ох, тяжко! Герцогине, ходімо! Виженіть оцю безоку потвору! Здохлого раба!» «Жбурніть на гноє вище!» Я стікаю кров'ю. Ох, як невчасно сталося це, Регану. Дай руку. Корнуел, підтримуваний Реганою, виходить. Слуги відв'язують Глостера і виводять його. Другий слуга. Як йому це поминеться? Лихих я не боятимуся діл. Третій слуга. Коли вона спокійно доживе похилих літ, З усіх жінок почвари поробляться. Другий слуга. За графом нашим сивим ходімо, Пошукаємо задля нього поводиря, Якоюсь жебрака. Хто зна, куди він зайде, бідолашний? Третій слуга. Йдите сам. Я прядива добуду білків з яєць, Щоб до очей прикласти скривавлених. Хай небеса йому... В його тяжкому горі Допоможуть Виходять Дія четверта Сцена перша Степ Входить Едгар Едгар Так, ліпше жити в цій ганьбі Вселюдній, аніж ганебно Вік свій мирнувати Серед облесників Найнікчемніше, найгірше І найбридкіше сотворіння Живе, проте Надією якоюсь на краще Переміни у житті Страшні лише Щасливим А нещасні сміються з них Привіт тобі, безплотний І вільний вітре Ти мене здвухнув У прірву лиха І мені тепер Нема чого боятись Хто такий іде там? Входить Глостер Веде його дід. «Праві небеса!» «Мій батько з жебрущим дідом, Доле, злая доле. Коли б не примхи й насміхи твої, Що через них нам свіцею сружний, Життям би не могли ми розлучитись. Дід». «Добре, мій паночку». Я був вашим підданцем І підданцем вашого батька Вісімдесят років Глостер Іди собі, мій приятелю добрий Мені ти не поможеш А на себе Біду накличеш Дід Не вийдюш, чи ж ви, мій пане І не знайдете дороги Глостер Нема дороги в мене Що ті очі і зрячим бувши, спотикався я. Нас гора вчить, і мука нас лікує. Ох, мій Едгаре, сину мій єдиний! Невинна жертва батьківського гніву! Коли б тебе руками я діткнувся, я б показав тепер, що я видющий. Дід. Гей, хто тут? Едгар убік. О боги, хто у світі скаже: Нещасний я, нещастя меж немає. Дід, це бідний том, причинний. Едгар убік гірш бува, тому що не найтяжче. Хто про себе сказати не може: Я на всій землі найбільший страдник. Дід, ти куди, нещасний? «Глостер, хто він? Жебрак? Дід, жебрак і божевільний!» «Глостер, ще має крихту розуму, хто вміє просити хліба!» Цієї ночі в бурю такого бідаря я стрів, що здумав людина черв. І пригадався син, та ще на нього зле тоді я мислив. Тепер я знаю правду. Для богів те саме ми, що мухи для хлоп'ят. Вони нас для розваги убивають. Едгар убік. «Що діяти? Як боляче вдавати Перед нещасним дурня всім гидкого!» До Глостера. «Хай небеса благословлять тебе, хазяїне!» Глостер. «Це голий той бідак?» Дід. «Так, пане». Глостер, то йдиш ж собі на Бога. Як ти до мене ще зберіг любов, то принеси одежину якусь для голої істоти оцієї, що виведе мене на дуврський шлях. Дід. Ох, пане, це ж безумець. Глостер, час настав, що скрізь безумці водять невидюжчих. «Іди ж, прошу, чини собі як хочеш, а тільки йди!» «Дід. Йому я принесу свою найкращу одіж, бідоласі, і хай буде, що буде!» Виходить. «Глостер. Ей! Гайди, ну, сюди, голяче!» «Едгар. Бідний Том. І змерз?» Убік. «Як тяжко, як болюче прикидатись!» «Глостер. іди ж, іди!» Едгар убік, а прикидатись треба до Глостера. «Благословення Боже на твої криваві очі!» Глостер, «Знаєш ти дорогу до Дувра, Едгар, і доріжки, і стежки у бідного Тома відібрано розум. Хай небо береже тебе, сину чесної людини, від лукавого». У бідному Томові оселились відразу п'ять злих духів. Дух розпусти, бідікат, хобідіденц – князь Німоти, Маху – князь над злодіями, Модо – велитель душогубів і фліберті джібет. Дух, що примушує орудувати косою та помилом, він божеволить наймичок. Хай боги бережуть тебе, пане. Глостер – Візьми собі цей гаманець, бідахо, прибитий небом. У нещасті я, і з цього ти для себе щастя маєш. О, небеса, і завжди так чиніть. Хай багатій, що плаває в розкошах, сліпить до злиднів та нестатків людських, роздасть убогим надлишки свої. Тоді не буде бідних і багатих, всі будуть рівні. Знаєш ти, дорогу до Дувра, Едгар, знаю, пане, Глостер, там бескет високий є, що заглядає кливо в морську безодню. Тільки заведи мене на край безкету, я віддам усе тобі, що маю найдорожче, І відпущу. Мене водити більше не треба буде. Едгар, дай же руку, пане. Том бідолаха, заведе тебе. Виходять. Сцена друга. Перед замком герцога Олбанійського. Входять Гонорілія та Едмунд. Їм назустріч Освальд. Гонорілія до Едмунда. Прошу вас до господи. Дивне диво, що муж мій тихий вам не йде назустріч. До Освальда. Ну, де ж хазяїн? Освальд, він у замку пані, та як же чудно він перемінився. Йому сказав я про ворожий наступ. Він усміхнувся. Я сказав йому, що їдете сюди ви. Він промовив на лихо. Я його оповістив про гостерову зраду і про те, як син його молодший, прислужився. Мене назвав він Бовдур і Брехун. Сумним вістям він радий, Із веселих тривожиться. до Додмунда, Ви далі не йдіть. Запав він у гнебне боягуство, Та в нерішучість бачити не хоче образ, Які про помсту нам волають. Та річ, що ми задумали в дорозі, Повинна здійснитись, рушайте швидше добрата вимого, зберіть війська, візьміть да ними владу. Я тим часом озброюся, а може, від рук дам веретено. Вірний цей слуга за посланця між нами буде вмій про власне щастя дбати, і дістанеш ти скоро від коханої листа. Візьми оце дає йому стрічку. Мовчи, мовчи, склони чоло. М -м -м. Якби цей поцілунок говорити, насмілився. Тебе б він окрилив. Іди ж, іди і пам'ятай, що я сказала. Едмунд, я ваш до смерті. Виходить, Гонерілья. я. тере, коханий. Які ж ви, чоловіки, неоднакі! Ти вартий найніжнішої любові, а володі мною той нікчема. Освальд, наш герцог, пані Приласкава, іде, виходить, входить Олбані. Гонерілья. Чи то я вже і свистка, як пес, негідна? Олбані. Ти пороху негідна, гонерільє, Що вітер ним тобі в обличчя сипле. Твоїй вдачі я боюсь. Людина, що зневажа того, Котрий життя їй дарував, Спинитися не може. Та гілка, що надумала відпасти від дерева, Засохне і годиться Лише на чаклунське полум'я. Гонерільє, облиш, дурниці малиш, Олбені. Мудрість і добро гидкі здаються нелюдам гидким, Їм тільки бруд до серця. О, тигриці, що ви вчинили? Батька ви свого, старого, посивілого, Що навіть ведмідь йому лизав би кволі руки, Звели ви лютістю з ума. Як брат мій стерпів це? Як попустив, щоб мучено людину... Від якої зазнав він стільки ласки й добра. О, як на землю не пошлють боги видимих духів злочини спинити, то люди жертимуть одне одного, мов ті морські потвори. Гонерілля, боягузе, ганьби лиш варта голова твоя. Твоя щока удару, так і просить. Безокий лоб у тебе. Ти не бачиш, що честь твою затоптано в багно. Не тямиш навіть, що лише безумець до лиходів чорних має жаль. Де дів ти зброю? Прапори французів над нашим краєм, тихим та веселим. Убивця йде в пернатому шоломі, а ти сидиш, як дурень доброчесний, і скиглиш. Боже, що це, звідки ля? «Олбені, поглянь на себе, сатано! Жорстокість не так нам у дияволі страшна, як у жіночому образі. Ганерілья, мили порожня голову!» «Олбені, та посоромся ж, лукаве сотворіння, І злобою не каламуть лиця своєго рис! Якби була моя правиця здатна моєї крові слухатись, Тебе б я розірвав!» Та що ж? Ти демон злий, але ти жінка. Це тебе боронить. Гонерілья. Ти, ба, який сміливець. Входить гонець. Олбені. Ну, що чути? Гонець. Ох, паночку, впав герцог Корнуел від рук слуги свого, Як збирався, він Глостерові друге око вирвать. Олбені. «Що? Очі в Глостера? Гонець! Слуга, якого він викохав, меча підніс на пана? Жалим порушений!» Тож Корнуел на нього кинувся, убив його, та й сам упав, поранений смертельно. «Олбені, так, правда, є ще судді в небесах, що нас карають за тяжкі злочинства, а я вже...» Бідний Глостер. Друге око втратив теж? Гонець. Так, пане мій, осліп. Ось лист вам від сестри Міледі. Просить вона негайно відписати їй. Гонерілія у бік. Що ж. Рада я. А тільки удовою сестра зосталась. А при ній Едмунд і те, що я замислила, На мене упасти може, Як гора тяжка. До гінця. Листа я прочитаю І відповім. Виходить. Олбені. А де був син його, як мучили отця? Гонець. Сюди він їздив з паною моєю. Олбені. Його нема тут? Гонець. Я його зустрів, як він вертався. Олбені. «Знає він про злочин, гонець?» «Так, добрий пане, це ж на батька він дав викази, а виїхав для того, щоб карітій не будь на перешкоді. Олбені, о, глостере, живу я, щоб віддячить тобі за вірну службу королеві і щоб за очі підплатить твої. Ходімо, друже». Все мені розкажеш. Виходять. Сцена 3. Французький табір колодувра. Входять Кент і дворянин. Кент, чи знаєте ви, чому король французький так раптово повернувся додому? Дворянин, бо він виїхав з королівства, не все залишивши в порядку, і весь час, поки був тут, думав про ті справи, а через них усій Франції загрожує велика біда. Тож він і поїхав, бо мусив бути там власною особою Кент А хто ж керує військом замість нього? Дворянин Пан Лафар Маршал Франції Кент А ти не помітив, чи королева зажурилась, прочитавши ті листи, що ти привіз? Дворянин Так, сер, я помітив добре Бо вона читала при мені їх Із очей котилася одна по одній сльози на ніжні щоки. Бачилось, хотіла вона над власним смутком панувати, як справжня королева. Кент. А, її це схвилювало? Дворянин. Так. Проте вона з собою володіла. В сумі твердість боролись в ній, і це читать давалось у неї на прекрасному виду. Як сонце й дощ травневої пори змагаються, так на її устах Сіяли дивні усміхи принадні, немов не знаючи, що чисті сльози в очах її чудових появились і котяться, як променисті перли. Скажу одно, коли б усім журба так до лиця була, то ми вважали б її за найкоштовнішу окрасу. Кент. А що вона казала? Дворянин. Раз чи два вона шипнула з віддихом тяжким, Немов те слово їй давило серце, мій батьку, батьку, потім застогнала о, сестри, сестри, сором для жіноцтва. Кент, батько, сестри, в бурю уночі, де ж милосердя. І свята волога з її очей небесних полилась і вибігла з плачем вона побути на самоті журбою. Кент, то зірки. Зірки керують долею людською. Інакше б у ніяка в світі пара таких дітей несхожих не зродила б. Потому говорив ти з нею? Дворянин, ні. Кент, король тоді вернувся вже? Дворянин, так, сер, Кент, нещасний лір живе у цьому місці. Подеколи, під ясності хвилини він згадує, чого ми прибули але не хоче бачитись з дочкою. Дворянин, чому ж то так? Кент, гіркий, болючий, сором гнітить його. Своїм немилосердям благословення у дочки віднявши, її закинув у чужий він край. Права її віддав недобрим дочкам, які серця собачі в грудях мають. От що пече його, от що йому з Корделією бачитись боронить. Дворянин, Несчасний. Кент, ну а як там Корнеул та Олбені? Дворянин. Вони в поході, сер. Кент, ходім до царственного Ліра. Ти зостанесся при ньому. Є причина мені таїтись до часу. А потім? Не пошкодуєш ти, що запізнався зо мною невідомим. Ну, ходімо ж. Виходять.